ګرانو محترم او کو د مولانا مکیتو سی بخواصه د دوره تفسیر قران دا 33 نمبر کیسټ چې په محللا بلال خیل مرغوس کې 29 August او 32 2008 کې شته تجدید ملایدو پته 77 اشاعه توحید سنت کیسټ ان سی مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا 19 चौक چنګیراور سوابي فوکایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0315710124 امراعاتو هر کلا چئووی امراعاتو امرانا حضید امرانو عمران بنت ماسانو او امراتو دائنم حنا بنت فاقوزو والیده دا مریمی بی بی هر کلا چئوی حضید امران ایرہ بزمان بیشک نظر کرده تالا را آغاز سوچه پا گرده زمان کی دی ازاد کلیشوی دا پارا دا خدمت دا دنستا یا اللہ دا هر مشاغل نه بازادي خو په چیراله راکې چې زه آزاد کما او استاد دین او کور خدمت وکې فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَاسْقَبُل ثیاو کې زمانا یا الله دا قبول کینە کس ان کان تسمیع و علیمه پس بشکته اوريدم کې په واځاتو فلمه واځاته پس هر کال چې اوزی غواغې لره قالت نوې به تورې حسرت او افسوسه رب يرب زما اني واځاتو ان سما خوزی غو دې لره الله یا د الله د بیبي حنا دې والله اعلم بما وضعت او الله تعالی خط و ده پاسه باندې چې دې سیګو وليو وليس ذکر وقل د الله تعالی وليس ذکر او نه دې دغه الکو چته غاړي کل انصا پشاند دي جنې چتال درکلې شوه دا دې جنې کډیر کمالات تی هغه هر الک دې تن شراره سره وي و انی سمیتها او به شکامن مې خدې دلارا مریم مریم د ایبرانې جبیلز دې عابدی نو مېم داسه او مریم عابدا نو چینوم خيستاي نو کارتي ملا بیا سمخلی او چینوم ول د دمانو کې دي دیوان د علما ذکر کې نوم چګ دي نو داسه کېرا چې د پاکو خلکو مې نو پاک کارونه بت الله واخلي نو دیب ناستي ټيوي تا درامي تا نو چلوې پلي تراشي نو داغه پلیت نوم بوله کین نو بس هغه بیاخه پلیتید ف پلیت دغه نبی است دغه هغه نبی است شي ا بدا غسي الله اکبر و انی اريد وبیشکما و انی اريد ها بکا و ذریتا او بیشک زپناوال ما دیل دیدا پارا پتا سراو دولاد دیدا پارا مینا شیطان رظیم شیطان رټلی شوینا او الله رب العزت حدیث کی راظیم الله اکبر حدیث کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام ما من الله اکبر هاریو بنی او د آدم د اولادنا یو بچی نشته ممن بنی آدم مولودن د ابنی آدم د اولادنا یو بچی زیګول نشته ده مگر شیطان اغلر په وخت د ولادت کی ټونګه ورکای او اگر داغه دغه دا د دا ټونګې د وجنا اغه چوی خوماریام او دغه زوی عیسی السلام اغه الله ربو لساتو د دې نه بچ کړي دي وَيَنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأُعُوذُ بِشَكْزُ پنا وانددې دپارا پتا سراو دولادت دلیده پارا د شيطان رټلی شوینا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا پس قبول قبول ته او كلا الله تعالی قبول ته او كلا الله تعالی قبول ته او كلا دې رب داغی بی قبولین پا قبولتی ها حسنان خیستا سرا و ام بطحان باطن حسنا او تربیتی اکو دی تربیتی جسمانی تربیت دیر خیستا تربیتی جسمانی اغیوالا دیر خیستا اکو <تصفيق> و کف فلا دا تربیت روحانی او ف کف علت کی ورک الله تعالی دلارا زکریا زکریا علیہ السلام تا کلمد خلالی زکریا المحرابا هر کلا چ داخله دبا پنده باندې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب تا عبادت خانه تا محراب عبادت خانه الله اکبر وجدان دار از قانون مند بده سر رزقا میو میو به وسره مونږه لاکا علامه شوقانی ذکر کوي دارنګه علامه کبیر ذکر کوي امام رازی رحم الله کبیر کې دارنګه مدارک او قرطبی دا حلق ذکر کوي ټول شپه موسم د ګرمۍ کې وو سره د یخنې میوې اوموي او په موسم د یخنې کې د ګرمۍ وېم بام وې داسې مختلف موسم مې و راتلې زکریا چې بول کتلیا الله سوکراتلو علامه نشته ده دارنګه موسموم د دا دې میونه ده داله څنګه رالې الله اکبر ان الله الله قال ويا مريم ان لك هذا وا د کم زاین راځي تاره پاره دامي انا كيف لك كيف لك د کم زاین رالې بغیر به موسما هو ياغه هو من الله ندي دادر طرفه د الله ندي اوس وک خلک دا و چې ګوره لکه سااننو الله اکبر پههی باندې را دو چې دا بی بیماریم چې کم دی غله ب موسمه میوی نو نوغ چې کم نو غېله دوولیت س پات وپ کې که ځ کول دا سراتلی سړی هغه پ خپله هو می نهدلله شیخ د شااپور زیکر کوي که سی شی چې دی نه سوک دا ثابتی ای نو ایداد دقابلې د مداری سخت او ګوا چس نه شو هر دا می داو داسې ده چې کا مدغي سست او غواچوسته مدغي په خپلوي من عند الله عاده ولاه واله ثابته اي هو من عند الله دا طرفه د الله دا, دا میوې دا طرفه د الله نه دي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب پس به شکل الله تعالی روزي ورکيا چا چې په شي بغیر د احتساب نه بغیر د حساب یعنی یعنی زياده ياوده ارحاس یود معجزہ یود کرامات ارحاس اگے توئی ارحاس سوات سارا او ها چې د نبوت نمخ کې د پیغمبر پلاس باندې صادیر شي یو خرقه عادت شه معجزہ اگے توئی معجزہ چې د نبوت نبعد خرقه عادت غیر اختیاری د پیغمبر پلاس باندې صادره شي نو د تا وي کرامت اگه تووی چه یو ساڑه حقیقی معنو د سنت وي ولایت تسلیم شده وی او غیر اختیاری ده اگه پلاسو باندې یو شی صادر شی خیر قیادتو نده تووی ولایتو او کرامتو دارنگی یو ده استدراج چه دیو فاسق بیدتی کپر پلاس باندې یو خیر کی عادت شه ثابت شي پچې پاسی کی مشرکی بدعتي کافری دې توي استدراج استدراج معنی دا الله ولا لغ مولا تور کوي رو رو به دا سه جهنم ترا راکاګي د بهګني کزا خيمه فلا له منکور کړه چې خیر دودی کی چې مسلمان شي چې جهنم ولا زایکمن او یو ده اهانات او خذلان احانات او خذلان چه د مدعی د نبوت وی داوا د دا نبوت کړي وی پز د نبوت د نبي عليه الصلاة والسلام نا او داغه په لاس باندې اخر کې عادت شي هغه صادر شي نو دی ته احانات او خذلان جال د اسباب د عبادت موافق د مطلوب شر سره دی ته خذلان نو ګوره دا فرق کوی شه دا څنګه دا موز نه کې یوداس یو نشنا کارو کی تو یو ګوره ولی دی نه نه دا استدراج دی الله لک جهنم ته سمای چ لگ سور به کې وا د چوا سوار دا کله چاله ګوتې خو گئی بداتي به ګوتې به خلک لخوا گئی دا مرض مونډیان نه راغله په دې خلک دوکې راځي چې ګوت دله خوګه کم دا استدراج ل الله لګور کی ها او دا ټول مداري د نور پکې سن نشته کلا کلا یوشه کلا کرامت منو د اہل سنت والجماعت مسلک دی منګ الحمدلله اهل سنت والجماعت یو او د اہل سنت والجماعت مسلک دا دی چې اغه دا وایي چې دا آیات دلالت په دې باندې کوي چې کرامت د اولیاء او د پارا شته کرامت د اولیاء د پارا شته دا, دا نه لیکن کرامت شته خدای توپ د بندگانو د پارا نشته ری چې دا, دا په اختیار کې چا سټه ما خير عادت لکه دا حضرت عمر دخلینا چاو و تلوها یا ساریا الجبل الجبل دا غشتا ده او د ده نا علاوه چې خدای توپ ثابتای نو آمیا او دا بیداتی خوادو منو چه بیدات کئی کفریات او شرکیات کئی دا غک کرامتا که غدیر جب بے کب بے پنی چو غیوا چای منگا غنبنو دا غک کرامت پسو منو اکبر او که پاواک تلل چې کم ده کرامتی صرفو او ديبان خلک دوک کولی نو بیا کارغه د ټولو نه لوی ولی الله دې زبردست اله دفاع اذا کان الغراب رئيسا قوم سيهديهم سبيل الحالكين او کدو بو د پاسه تل کرامت سره په چې اتباع او سنت او دو بو د پاسه نو حضرت ډنډوکرا سبب د ټولو نه لوی چې کم نه ولی الله دې یا ها او حاللهته هو من عند الله وغې داله طرفا دله نېې شلله تالا روزی وررک چله چېخواه شيبایر د انسانبه هونالی ک دا ځ ک با هونا لکه د مکان د پاارم راي او د زمان د پاارم راځي هونالی ک اکثر هونالی ک چې نو دا د پااره د زمانې راي په وقت ووقت او دا وللی مبتدیین دغه هناله ک دغه مکان کې وګورئ د متبرک مکاماتو برکات ثابت شوکنه مې په پرتې ورځ زکریا علی السلام یو غ میدان کې دوازان ځان لاو غښت پاغ زای کې نو ښا زکریا هو پیغمبرو پاګ لوا یا نو تا هو تا پیغمبر ولي ته محتاج کو وی نو یا کانو کوېګ نه نو مصیبت خدا دے هناله ک د زمان د پار رازی نیسراج المونیر کوي شیخ د ویساوبه هونا لکه دا ذکریا رب دا زمانا دت کې دو او ذکرري ل سلام دپ رنا کالاوی ایرا بزما قبللی مللهدن کار ک ل دفل طرب نالادوبلکلفاکیز ان نه کسممیون دو بشن ک قبلون کېدو دوه فنا د توول معلا ای کاا وګله مله ذکریا محتاج دی نوچی زهکریا ضی ته محتاج دی او د داغ نه سب ک راضی ایاصللی اسلام آ دا سر نو واسړیا هغه محتاج دی بچی تا دا الله نغوانی نو د او سنګی لا شی فنا دت الملائکه پس आवाज وکاو تا پر استو پداسال کی دې ولالو اې دوه یکواله فلم را به عبادت خانه کې ان الله आवाज او आवाज سو بیان دنه دا چې به شک الله تعالی زیر در کې تالرا بیاحیا بیاحیا علی السلام سلام صدقان <coughs> مصدقم بکلیمتن چې تصدیق کون کبیفه یو کلمه سرا مین الله دې طرفه د الله نه کلمه مراد عیسی تصدیق بکای په کلمه سرا چې د طرفه د الله نه و عیسی چې په کلمه د کون باندې پیدا دا د یحییابا د تصدیق کای و سید او وحسوره او سردار بوی پدین کې وحسوره ګورې مان از دکې ها الله اکبر واه سورا ځان بچکونکې د ګونانا واه سورا ځان بچکونکې د نکانا ځان بچکونکې د نکانا بعضې خلکو قاضي د شفاعه کې دا خبر اشته دي او شیخ دا باجړ مودذل الی عبد الجبار سیب غیره نقل کړي دا دا علامه ابن کسیر پا حواله بانده چه اغا دا وی چې بازی خلقو دلتا کې دا حصورا غلط ما دا مانا اغست دا او غلط ما نه اغست دا اغای دا وی نعوذ بالله چه اغای نامردو یا صداسه او دا, دا مفسرین و بازی ویلی دی غلط ما نه دا دا خبر چه کم ده غلط ده با ځان بچکون که دا نکانا سرد قدرت نا حاسر نانی شہوات مال قدرت لك سراج المنير معنا کہ شیخ دوے صاحب دی ځای کې کول نو دا نه چې مفسرینو بعضي هغه سره هغه کې دا طاقت او قوت پکې نو نو دا خبره بلکل غلطه ده او دا په انبيو باندې غيب لګول دي الله اکبر الله دې زمنګ اساتذه چې کم ژوند دي عمرونو کې برکت واچي او چې کم وفات شي دي الله دې قبرنا منور کی ډیر خو خدمت د الله دین او ډیر خ بیان کړي دا ادم بیاو په خدای قسم کما اسمت چه زمون اساتزاد انبیاو ذکر کړي تاسې اچام زوامه په دې دور کې نه ذکر کړي بهترین طریقې سره اسمت د انبیاو او یو رن شخصیت او شېل قران ول حافظ سب د کالو خانه بہترین علیہ السلام مختصرا انداز ک چې څنګه په دې کې لاله قسمت انبیاء باندې نو هغه په دې باندې گواधा আজি سړاو ګوري د قران دا مشکل آیاتونه چې کم ځنه ظاهرا بل فخکاری هغه دا س بهترین انداز کې او دا د شول قران رحم الله رحمتا واسعتا کمالو حاسمد <تصفح> د انبیاء کرامو د دا دا جماعت اشاعت توید وسنا کار دی قال خلق 6 را پاسی دلیو پا انبیاء حملے کڑیوی زمانگ اساتیز را پاسی دلی دی که را پاسی او د پیغمبر طریقه مندرس اگر زولیوان زمانگ اساتیز اکرام او آغای را پاسی دي او آغا احیاد سنتو اکڑی دا خپل عزت تین دی کتلی خپل مال او دولت تین دی کتلی خپل اوقات تاو بال بچ تین دی کتلی دارنگ ایک چرت سوک را پاسی دلی او وصاحاباو باندې لاس چتکړه دے قلم چتکړه دے دا غی لاس ماتولو د پارا زمنګ جماعت ادری دله دے اغه نور خو سره اتحادات وکړو ځان ته اهل سنت وای او اغه پلید مخلوق شیا او مودودیان دا سره او زایدی اتحاد سر او اتحادونه سره کړی دي برېلیانو سره او زایدی چې د خدای اغه حقوق ختم کړو اغه مخلوق لوړ کړو اغه سره او زایدی دال سنت وزارشد جماعت ارشاد توحید و سنن الله د نورم پنځ پیران ډیر کی <coughs> الله د هميشه هميشه زمنګ د توحید او د سنت خدمت واخ لی او قبول لیکرانا ډاډیر لویا شوی ودا پنځ پیران په دې فخر پکار دي لفظ د پنځ پيري دا د فخر لفظ دی من دا چوک پنځ پيري وای الحمدلله من په خوشالي گو من دا چوک ارشاد وای من په خوشالي گو او زګه خوشالي گو خدمت د سنتو کړه ده نو د خلکو کړه د الله د توحید کړه ده نو د خلکو کړه د بیاو بیان کړه نو د بیان کړه ده اېسمد صحابه کرام د حفظویت د صحابه کرام څه بیان کړه ده نو د خلکو بیان کړه ده الحمدلله ثم الحمد دا هاري بي دي خلاب خلاف شي کړه دي کده جهاد مقرغه لیدا نو دا خلک د قربانې د ګډانه په شان تهلال کوي شي ودي نور چا وکړو نورو خو چاندي جام کړي او چې د جهاد وقته راجن تاويزونه شروع کی او انډر انډر گراوند شي منګا کان شي منګا کان انڈرگراؤنڈ اغام منگکان جی بیا صورتو و تاویزون شورو کی بیا چای سه اکڑو اصیبا ها ہوئی ہو ها ها او پده بانده خلق دو کا کوله او چانده با او بیا دا افغانستان پونم بانده چانده ٹولی کی او پخپلو مدارسو کی تقسیم کی دا بیداتی دا پارا چانده ور کل چه بیدات پر بالکل نارواده دا بیدات پر چار کے یو سڑے بدتی دے تولہ چاندے ور کے ولے والا ور کے کاپ مدرسہ کے طالبان تہ خین سوہ تہ خے خود بدعات تہ خے خود بدعات پارے او دل ساتلی چہ حلال پیو کی دب کرائی پیسانے تہ جوڑ کڑی نور اگ طالبان تہ سو خودن قران و تاو سنت و تاو خود تہ خودل واہ سورا جان بچ ک ان کے د نکانا یا جان بچ ک ان کے زان بچكون کې د نېکانا دانا چې نور خلکو دیای کې سوېلې دی وا نبياب من الصالحین او پیغمبر به به باد کامل او کامیابونه یا کامل نیک صالحیت ادم بي نبي د شان سره چې څنګه یا کامل کامیاب الله اکبر امام شافعی رحمه الله دیای باندې علماء باس کوي امام شافعی رحمه الله فرمایي چې د نېکانا یو ساړې د خپل حز خد خد حکم ادا کول شي او نکاح هم کول شي نکاح کول هم شي او کوم ادا کول شي نو د اغه د پاره نفلی نفل عبادت بهتر ده د نکانا نفل عبادت ولا واجب بهتر ده ذکر کوي لیکن امام صاحب فرمای جنہ نکا بہتر دے نفل عبادت بهتر نه نکا دے نکاح بهتر دے ځکه نبی علی السلام فرمایلی دي ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی دارنګ نبی علی السلام پخپله نکاح کړی دے دارنګ قران کریم کې راضی تزوج الولود دا حدیث کې راضی تزوج الولود الودود هغه بی بیان سره نکاح نو کوي چه دیر مینک انکی وی او ډیر بچی راود انکی وی زکا فینی مکاثرم بیکوم الاماما زبا دا قیامت پر استاسو بانده فخر کوم دارنگی تا دو آگان غاڑی انبیاء رب حبلی من لدن کا ذریعتن پیبا لکا استاسر زکریہ علیہ السلام دعا ہوئی اغید دو آگان غاڑی دارنگی کی براشی اٹتیس کے چه انبیاء و طولو دو پاراللوی بی ما بی بیان ورکڑی و لقد ارسنن رسولم من قبلی که و جعان نالهم و زور دی ما غیلر اولاد او بچی ورکڑو نو نکا بہتر دی دارنگی حدیث ک رازی صف مزمت فدی بانده رازی حدیث که رازی نبی علیہ السلام پرمائی العزاب من اخوان شیعاتین دا نوادکلی لوندان دا دا شیطانان و رون ندی دارنگی حدیث که رازی اشرار و ا لما د umat بدترین مخلوق د لوندان دي دی. دینی ديني مشاله يا د نور مجبورو د واجبات وي نو اغه ځان خود عقيده 파ره السلام بیا ته کم د علاج خود لده فاليكوم بالصوم فینه فا له لف... فینه له وجه بیا وردره 파ره 달 د درو jei بیا درو jei نيوي ها ځان د بچکی دو ګناو نه 파غه سرا نکاح بهتر دی خصوصا په دی وخت کې وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِنَ السَّعَلِهِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِهِ قَالَوِ اِذَا رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِهِ ای رَبَ زَمَا سَنَنْگِ بَشِئِ زَمَا دَ دا فَارَ دائن ان بطور انکار نہ دے بلکہ علامی معلومول دا فارا لیکن تانوی رحیم اللہ ذکر کئی و نور مفسرین ذکر کئی قَالَ رَبِّ أَنَّا قال اوید ان یاکون لغلام سرنګ به شی زماده پارایو الک وا قاده بالاغنی ال کیبر و امراۃ اخر او تحقیق سرارا سی دلیل ماتا بډاواله او فضا زم نا قابل د اولاد شندره قال او یا خبره ده خو الله یفعل ما یشاء الله تعالی که یا سوچ خو خو شی ما تم پته دا چی خبره دغه دا خو الله چی سو نو بس الله هغه کولی شی <تصفيق> <تصفيق> اللہ اکبر قد بلہانی الکیبرو دلتا کبر خپل سوال کے مخ او سور مریم کے چکم دے روستو ذکر کڑے سور مریم کے براشی تاسو لگ او آیات لمبر اٹھ دو سور مریم آل تاکی روستو ذکر کڑے دے مریم آیات لمبر اتم شپاڑا سما سفارا حال <تصال> تا لا دا کول ذکر کوي نو دا څه وای قالا رب اننا يكن لغلام و كانت امراة اخر و قد بلونا من الكبريت يا سرنګي به شي زماده پارا الک وکانات تیمراتی اخر او د خزه زم ما اخر انا قابل دولت شاندا او تحقیق سره سیدله ما زو مینل کی بری دو بډا والینا اتیا ایتیا اوچ ما کی خو شی نشته زم ما وسنګ ګرال ته خپل کیبر بډا والي رستو ذکر کوي او دلته ما کی کړه ده اولماء کرام ذکر کوي دا زکا دل تعالی بالاصل دی ذکه اولاد کې اصل جوانی او الته چرستو کړل دي نو د رعایت در اوس لایادت وجنہ کالو وید اره بزما سره کې بشي زما د پاناله او تان کې سره د اسلامه ته او حزا زمان نا کابلاد اولاد دا ولامه ذکر کړي دی د 120 سالو دشپک شلو او هغه د سلورنیم شلو کالو وا نو نه نه پاس اوس نه هغه غفتانه نه چينکار کده الله د قدرت نه الله و داسه بکیږي قال اوید اه رب سما اجعل لي اايا اجعل او ګر سوي سما د پارانه نه قالا آیتوکا اوی و تالا تالا آیتوکا نخستا اللہ تکلیبن ناسا دا چه خبری بند نشکا ولی تو دخل کو سرا دری رضی اللہ رمضا مگر پیشاری سرا گورا اللہ یو دا مانا خبری بند نکی تو یعنی روجبنی وی زبرت اوکمو کمو کم روجبنی وی اغیر وزدابستالا مشی یا دا چه بازی علماء لکه مدارک ذکر کئی آوائی چه تکلم دخل کو باندې دغه ټایم کې بیا قادر که خبره کینو په اشاره باندې باندې وكه دواړه باندې سیدی ال رنزا ثلاثہ ایامین دلته ذکر کای او سوره مریم آیات لمبر لسم کی براشی ثلاثہ لیال سویہ نو هغه د وځدار چې مریم مکی دی نو اول اوقات ذکر دی پاګه کی ځکه اسلامی تاریخ هغه د شپې نه شروع کیږي نو البته سلاسه لیالن سویا زکه ذکر کین اوال عمران مدنی دین نو اخری او کا ذکر کین اتحاد اسلامی تاریخ چر ازینو اپرا زبان درازي الله اکبر او یو دا توجیه چکلا دا معنی لا توکل من الناس صلا تب خبر بالکل نو البته ک لفظ سویا په دی باندې دلالت کوي چې اشاره دی تدا بلکل سمبا خو خبرې به نه کوي سمبا خو خبرې به نه کوي د ته اشاره دپارې کې الله تو کللی بناساه دا چې خبرې باشي کول تو د خلکو سره یا خبری با نه کويته د خلکو سره درله لهرنځ مګر په اشارې سرهو ک را باکه او پا یاد د وختپل رب لره کثیر دې وروه او تسبيح او پاکي بيانو بلا شي ولا انکار او سبا سبا او بيغا دربلوي بيان که وا اذ قالت الملائكه ديزا نو صحيح عبديت د عيسى ثابت عليه السلام او 33 نقطه شروع کوي ور سره ور زوام وا اذ قالت الملائكه ار كلا چوي پرشتو يا مريم او بيبي وز ګورا زكريا عليه السلام لر اولاد ورکړو او ا واقعي ذکر کلا او اشاره غيتاو کلا زكريا عليه السلام دا اولاد خو بيبي مريم ته څنګه اولاد میلاو شو دا وز ګورا د زكريا عليه السلام اد سلسلہ کی عیسیٰ رازی، نو آغا اولاد تا محتاجو، نو سرنگ با علاشی، ود بی بی مریم زویه دے، نو زویه دے لم یا لد ولم د دا اللہ دا صفات پکی نشتا دے، نو اعلان نشکی دے، حاجت روان نشکی دے، او گور عبدیت د عیسیٰ ذکر کوي او دا اول آتیا آیاتون مفسرین ذکر کئی، را غلی دید پارو چه عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام ثابت کی، نو چې کم خلک وای زمانه جاہلیت کې صرف بو탄 او ته سجدیوي دا خلک جهال دي د قران نه او چې کم قران کې دا آیاتونه رازي ان الله ان الذين تدعون من دون الله ايباد امثالكم دا چ قرآن واي امواتن غیر احیا یا قرآن ای الہم الجن یمشون بیا یا لا يسمعوا دعاکم وهم عند دعائهم غافلون دا سے آیاتونه چې دوی د بوتانو باره کړي نو د توتان خبر ندی زکه د دا بوتانو باره کړي وېذ قالوا شرک نه خبر ندی اقسام د شرک یو حضرت راغل او خلقو د شوال قران وې دغل دکې د مرغوس کې بیانو یو بدعتي خوب و مالي دروغ وې وې چیاغه تا دوام وایا دا دوا سلام وای نبی علیہ السلام ماته په خوب کې چیاغه تا دوا سلام وایا هغه به د تیر هغه هغه مانا اک ساند شرک پکې خلق جوړ کړي دی دا پکې نشته ښا دا پلان کې شرک دی دا پلان کې وو چې دای او وی چې لا اله الا الله نو بس د جنت کې قدر د زيبه خغوره او و اِذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَرَاكَلَ چوي پرېشتو يا مريم او بيبي مريم ان الله بيشڪ الله تعالى اس توفا کي ورکلې دې چون کړې دې تعالا را ته الله چون کړې اکبر ګور اس توفا کي چون کړې الله را نو علای مور چون کړې و نويسا ا بده اعلان ده وتوحر کي او پاک کڑی دا پاکا کڑی تا لرا تی پاکا کڑی اوز دسنا ایس توفاکی مانا ممتاز کڑی دنور و خلکونا یا چونکڑی د پارا د خدمت د بیت المقدس و طهارا کی او پاکا کڑی تو دسو آداتی قبیحونا لگه جوایر القرآن که شیع دا مانا کئی آداتی قبیحونا یا دا معنا چه حیز و نفاظ دادو دی خوبی و دیتا بن رات للو ر وا واس او چونکړې د پاره د دا ولادت دایې صالح السلام او الانسائل عالمین پس زنا نو د خپلو مخلوقات پس زنا نو د مخلوقات وباندې د نورنا دایې صالح السلام ستو ولادت کړه اوستو اوس ګران ایستوافق یو چونکړې نو محتاج وا طهره کې الله ته محتاج پدې کې نو سنگ اب عیسی خدایشي الانسائل عالمین پدې کې څون باغه نو څنګه باه ایلاشی ایسا اب یا ماریامه قنوتی پینځم انوطا یا ماریامه قنوتی او ماریامه او قنوتی لرب کې عاجزی کوا خپل رب دا سلور منوټه وا اغا عاجزی کې خپل رب تا وسجودی او سجدا کوا دا پینځم ورکای مار راکين او رکو کوا سره درکو کونکنا رکو کوا سره درکو کونکنا شپګم انوطا وارکو او صدا او عاجزی کوي الله طا مفتدا نو دا غي زیه بسنګ الهی شی ا عبد الانه ده او درا دلته سجده مقدم کلی دا نو رکوه مخ کی وی د سجدی نو دلته سجده مخ کی کړی ده دا ولی نو باز وی چې دا کی دیشی چې دا غي مونث کې دا چې سده مخ کی رکو کو رستوا یا دا دیم جواب ده کئ علماء چې قرب کامل په سجده کې حاصلېږي الله تا د دیواله جن نبی عليه الصلاه والسلام با سجده کې دعاګان غوخته یا دا چې د ری آیات دروس ول آیات د پارا مار را کېن اغير است کړل وي یا اشاره دا دیتا نو در اکیینو سره بکې نه دا ستاسو خصوصیت ته جماعت مسجد تزا والتمسکاوا ذالک من امبای الغیب صدقات پیغمبر ادخال الهی اصول و ایروین ماته استویل زوم چیت خال الهی معنی دا سه خبره چاغه سره صدقات پیغمبر ثابتی او په مابین کې دا مضمون رادن دن نکی ظ کا من ابایل غب دا د د غب نهدي نوشي چې کوګ د د تعتا وما کو تالا او نوې ت دا سازل کوونه هر کله چې دا غور ځول عقللامه هم قالله نپل أي ی هم چېکم یو بعض د لدينا قلمون غرزل و در چا قلمونا در یاب تو بوت غرزو چه چا قلمونا پس سمت مخالف باند روان شونو او ابه کفالت کید بی بی مریم او اغه او شو د قلم د حضرت زکریا سارا او بیا کفالت اوکو نو گورا کفالت مختاجا و ایوهو می اکفلو مریم کفالت مختاجا و نسنگ با خدایشی و ما کنت لدیمو او نوی تود دیسا آئی دیخت سیمون ارکلا دی باس مباحثا کولا از قالت الملائکا ارکلا چی وی پریشتو یا مریمو او بی بی مریم بیشک اللہ تعالیو بشیرو کی زیر درکی تاتا گورا یو بشیرو کی زیر تا عل در کای دسو د دې خبره به کلمات په یو کلمه سرا منو دخل طرف نه مراد تنع ایصال السلام دی او کلمات ز کوای چې په کلمه دو کون باند پیدا شاو په کلمه دو کون پیدا شو نو زک ورته کلمه وای او دینه د هغه خلکو په نظریا باندي زد دراژی او دا غي تردید ور سره کیږي چې کوم خلکو وي خز ده نه ده چا غیله را ده خوشالی خبر ورکلشی بلکه خذبه همیشه غل ناستوی او دا د دې قابلیت نه دا چې له د خوشالی خبر ورکلشی او دا په ضمانت جاہلیت کې د باز خلک و نسری او دا ظلم دې زنانو سره کو الله را العزت د دې تردیدو کو تارنګ نور غنو مقاماتو کې د دې نظریه تردید الله رب العزت کوي شه دا خبره غلطه چې خلک وایي خذله به خوشالي نشور کولای یاره وایي حقوق نسوا را راشه وګور الله کم حقوق ور کړی دي اغه سی حقوق تور تو کوله شي کم شي الله ور کړی دي زمانه دی د جاہلیت کې دا ظلم کې دا الله رب العزت ده نه خزه ګوربي مریم خزه دا یو بشرو کې زیره ولا ور کوي یو بشرو کې به کالمات نه زیر در کوي تاله را په یو کلمین سره ګور یو بشرو کې تالا زیر در کئی پدی که اللہ تا مفتاجا نو ایسان عبد دے الاد ندے بے کلمت من ہو دا اللہ دا کلمی پا کن باندے پیدا دے دائی نهما نکتا نو الله ندے عبد دے عبدو اسموه المسیحو ننداغبوی مسیحو عیسا زید مریم مسیح مانا دلتا که مبارک او جمیل دوار مانا برکت والا او جمیل خیستا عیسا بن مریم عیسا زید مریم بی گورا ابن مریم دے ابن اللہ ندی دایول سم نوکتا وجیحان مخور بوی دای دول سم فی الدنیا فالدنیا کی والآخرہ گورا دا نو اللہ تا محتاج او دیار لسمن نوکتا امین المقربین نو وباد نز دی خلق دا اللہ نا نو دا دیار نو عبادت ایلا او خبری با کئی ده خلقو سرادای سوار لسما نکتا یو کلی من ناسا فیلمه و گور زانگو تا مختاج ده نوع بد ده ایلان ده و کهلا بودا والی پینزل او په بودا والی که و امینا سوالی اینا ویباد کاملو کامیابو نا خبری با کئی خلقو سرادا فیلمه ده زانگو یا غیگا که فیلمه ده غیگا که و او په ቡډاوالیکه اوس ګور دا ቡډاواله پرازی دارنګي غياو څنګه ته محتاج نو الهه څنګه شو الهه نه ده ابد بیا ابد ویاده کاملو کامیابونه <تصفح> وکهلا <تصفح> الله اکبر بعضې هلک دا ذکر کوي چې یاره دا خو سعیدا چې دا کې ورکواله کې خبره دا خو د کمال خبره دا لیکن بوداوالی که خبر اصده کمال خبر خوندن دا که حال اصلا ذکر کئی نو بازی علماء دا دیتا اشاره دا با شاره تی کامل ده چستا زیبه لویی گیمو بازی علماء اکرام وی چه دیتا اشاره دا چه پا ما بین کلامینو دا کلامینو که دا داغ دوارو حالتینو که اس فرق بنوی فدواړو حالاتو کې بعدان خبره کوي چې لا کا کلام د انبياو بکه او پاکه خبره بکه نو دواړو حالتو کې یو دواړو دا کې د کمال خبره ځکه الله د ذکر کړو یا بازي علما کرام ذکر کوي دې کې دلیل ده اوس په حیات د عيسه عليه صلوات والسلام باندې ځکه د کوهولت اطلاق د سلوخ کالو نه بعد کیږي نو اشاره ده د خبره تا چې عيساله صلوات السلامو وس جوان دې زکړه درې درش وکاله پومر کې اسمان ته پور تکلې شوې ده او بیا برازي او بیا بچکم دنو د نبی علی صلاتو سلام شریعت باندې فیصلی کوي او هغه اوس جوان ده الله اکبر او حیات جسدی عنصرې دا خاصه د عیسی علی صلاتو سلام اوسه او دا نور انبیات د حیات جسدی عنصرې چاې سره فال اختیاری وي نه ده ثابته وَيَكَلَّمُ النَّاسَ فِي الْمَاضِي وَكَلا وَكَلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنْ يَكُونَ لِي وې دې اره بس ما سرنګ به شي زماده پارا بچې سرنگی بشی زماد پارا بچ ولدن بچه ولم یم سسنی بشارو او لاس نده لگه ولی ماسرا یو انسانو لاس نده لگه ولی ماسرا گورا ولدن ویو ندایسا عبد ده معبود نده ولم یم سسنی بشارو او گورا پا دیکیا بش محتاجو نوچه محتاج داش پاد سما نکتا ولد و توائی ولم یمسسنی بشر دیکه محتاج نوچه محتاج نعابد ده ایلا نده کذا قالو یا اللہ تعالی هم والله دا و اللہ تعالی پیدا که بیا غصو چه خواقشی ازا قضو امرنن کلا چه پیسلو کی دیو کار فا انما یکولو پس هر کلا چه رادو کی دیو کارو پس وای شا موجود نو موجود شی ویعلمو الكتاب یو لسما نکتا ویعلمو الكتاب او خائب اللہ تعالی دلرا کتاب علم دا جنسی کتاب دابولا او ورکی با پوها د دنا نو یعلمو الكتاب دیکی اللہ تا محتاج والحکمتا داعى للسماء قد يك الله ته موتاج نو عبادت عبدا الا ند يا يعلمه الكتاب والحکما ورکی بدل را علم دو قران او دو سنت قران او سنت نو دام دلیل په حیات د عیسی عليه چې عیسی علیہ جو ان دے دے زکا رازیب القران او حدیث ب بیاستکئی او باغی و پیسہ لے د قران او سنت و تورات او تورات <تصفيق> او دینجیل تورات او دینجیل آ فاسے مارک ورکلا والا ورسولا الی بنی اسرائیل النسم نقطہ او رسول بوی بنی اسرائیل او تہ رسول بغیر ز یجعلو رسول رسول بغیر ز نو دیکے الله تا محتاج نو لسمنو کتا او پیغمبر بغیر ز د پارا د بنی اسرائیل انی په د خبر باندې چې هغه وای چې به شک از زراغلم تاسو ده د آیات من ربکم په نو سره در تاسو سنا دای شلم نو کتا ود رب نے نخراول د معجزہ خپل اس اختیار نشته محتاج د عبادت د عباد انی اخلق لكم من التوینه. دا چې زه جوړوم بس تاسو لپاره اخلو کو پمانه د اوسو ورو سره جوړوم بس تاسو لپاره من توینه د خاتینا که هاي اته توري پشانده هې اد مارغه فانفو خو فيه فيكون طيرا باذن الله فسبقم بس لپاره کې فو کم بس لپاره کې <تصفح> فیکونو بس شیب آغا مرغا پوکم دا اللہ بی اذن اللہ یویشتما نکتا و عبد دے عبد زکر دا محتاج دے و او بریه او جوڑا وم شمکور لرا والاب رساب رگیوالالا و اوحی الموتا جواندی کوم بزا الموتا جواندو لرا جواندو لرا جواندی کوم موتا آغا چکم دے داوائی ملدی د ایسا نظریا د اچ دی قبر ک پراتیلی دا ملدی او زمال الله دا لغون تک اختیار راکړ د لغ وخت د پاره د ایز ژوند کوم دا سم الله د بس راکړ دی به باذن الله ها حکم د الله زکد الله د پیغمبر اختیار کی غنی دا لغ مال الله د سرا کړی دی معجزاتانه ان دا بز کوم ایسا و ایز به مړ ژوند کوم ا د وینه ژوند دی اگلوه ده پیغمبر ده قیده خلافی بی ایزن اللہ <سؤال> پا او او نبیوکم او خبر گورده دو اشتما نمتا بی ایزن اللہ او نبیوکم بی ما تاکولونا خبر برکم تاسو لرا پا سبانده چه خرایی تاسو و ما پا سبانده تد دخیرونا چه زخیره کوایی تاسو فی بیوتی کم پکورو نخبلو او دا طول بی ایزن اللہ سوره مایده ایک سودس که ب اللہ اکبر اگورا معجزاتی ذکر کلا یو معجزا اخلو قولا کم دوی او برول الاکمہا دره ما موجزا. او اوحی الموتا سلورا ما معجزا او نبیو کم بیمان تاکولونا الله اکبر دا معجزا تولو ایت نفیزا ایر اوی ای معجزا نمانی وپا گلا چه معجزا نمانی نو کافر کیگو آیا معجزا منو خدای توب نمانو آیا خودای ای توب دیو اللہ او اولوہیات دی ولامنو این نفی ذلک الا یا ها মহাপدی ک دل ن خدی استاس نو خدا دیرلو یا استاس را پارا ک چریتا سو مومنان دروشت من ها و موصدقن لما بین یدی او تصدیق اون ک بی دا اغاسو چې مخ کی دی د توراتو نه دا غی تصدیق وکینو عبادت دی الانه دی ول او حلل لكم بعض الذی حرم علیکم او اظهار د حلبا کوي زائر اول د حلبا کوي استاصله پارا د بازي هغه سو چې حرام کله شي دی په تاسو باندې اصف حرام کله شي سورې 160 کې بیا بیان راشي دان انګه امام عام کې برآشي 146 کې او سو نو بازي سزون او چې الله د دی د ګناونه د وجنا په دی باندې حرام کړو او داغه حلال والے با اسال اسلام زائر او په حکم د الله و جيتكم او رات للمكريتاس <تصفيق> او جيتكم او رات للمكريتاس تابعونه خسرات طرفها در رب مر ربكم دا پینزشتمنخ و رب نراغلم رب ستاسو بل سوگ ده زمو رب نیما فتقو الله داش پگشتمنخ آغام وفتقو الله دا اللانو یاریگه زمان تابداریو کينو عابد ده الان ده ان الله رب و ربكم وښتا منه ها به شکای صاحب خپلوي به شک الله تعالی رب, رب زمو رب تاسو ده فابدو وښتا منه ها ود دغه الله بندگی وکي زمو اعلان ما زمو الہ او ربهم هغه ده چې تاسو ده بل رابو پے جن زاستاس رب نے ما ها ذا صراط مستقیم دا دلار بالکل برابرانه غسرات مستقیم دارا چي دا الله په توحید باندې روان شيخه دا سرات مستقیم دی دا کتاب ولي کې صراط مستقیم پکی کفر را در نه دا ځان ځان سرات صراط مستقیم خو خامخا نوم دی نو بیا دا سکه ګره چي دا الله رب العزت د دین او د توحید خدمت خو پکې الله اکبر <تصفح> فلم احس عیسی پس هر کله چ محسوس کړ السلام مینهم کفر د دینه کفر لره قال من انصاری الاله و سوګ بم د دان سما امداد دیاں سما په دین د الله کې دین د الله کې زوای امدادیاں او د نصرت ما تحتل ازباب ده الله اکبر شه د شاپور ویاذ ساتای معلومه شوا چې په دینی کارونو کې د یو بلنه امداد واستل د توکل سره منافی نه دی د یو بل سره امداد کول دا, دا او د بل نه واستل داسه منافین توکل سره چې دا متوکلین راځي ري دا د ځان توکل جوړی دی ا توکل سره هیڅ منافی نه قال الحواریونا و ا حواریینو الله اکبر یو کول دا چه اغای وی حوارین جامعه سپینه کی لگه دو بیانه یا بازه وی رنگونه سپینه زکواتا حوارین وی یا بازه دا وی چه ساب زلونه بلکل زلونه سپاو زکواتا حوارین وی یا دا چه سپین رو بی دو قوم از دو قوم او شیوغ سو منگا دیل ترجیه قال الحواریو غس پرو ب د کومنا نحان سوله منګه ی دا د دیین دله آمننابلله ایمان راله منګه په دله شاده او ګواشي بهې خه چې ب شه منګ ګ ه پهې چې بشاکه منګ ی غړه کې خ کې مسلمانان عربنا را به زګهه ایمان داړ د منګه په سې چرای ګلی ته او تا بدارري کړی دا منګا د خپل په تا بدارري کلی دا منګه د پې غمبال فکو تو بهنا ما ماشاهیدی د گواہی کونکو سره د گواہی کونکو سره منګم اولی کې الله منګم د د پولوہیت باند د د پولوہیت اقرار نکو بلکې د د پیغمبریت باندي اقرار کو سمنګ دغه غوا د منګولې کې او دلته کې علما کرام ذکر کوي ځما شیخ د کابل ګرام ذکر کول هغه به دلته ام خپل ایمان وسیله کوي رب بنا آمنا بما انزلتا ایمان وسیله که بیو دوا فقطوبنا ما شایدین غاڑی اصل وسیله آ وسیله د اعمالو ده ومکرو ومکر الله دای تدبیع سازش د مرگو کو دا ایسا ومکر الله او الله تدبیرو که دا خلا سولو دا والله الله اللہ تعالی غراد تدبیر کونکو نده الله تعالی غراد د تدبیر کونکو نا او دا تدبیرو نا همیشه کیگی داو تاسو ګورئ هميشه د مرک تدبیرونه لکه د نبی علیه صلاتو سلام د مرګ تدبیر کړه انفال کے براشي دارانګي د دا نو علیه صلاتو سلام د مرګ تدبیر سورې نوخ کے براشي سورې انفال 30 کې سورې نوح 22 کې دارانګي د دا صالح علیه صلاتو سلام د مرګ تدبیر کړه سورې نمل 50 کې دګه براشي قوما کر الله خلاصي بده الله لا صحیب الله اللہ بروسہ پا اللہو کا <تصفح> وما کرو وما کر اللہ سازشو کو دی دمرگ دی سالی صلاة و سلام وما کر اللہ تدبیرو الله اللہ دخلا سولو دی سال واللہو خیر الماکرن اللہ تعالی وردت تدبیر کا انکونا از قال اللہ یا غیسا انی متوفیقا دیر شما نکتا اچھا تولو اغسطلو کے عیسیٰ علیہ السلام اغچا تا محتاج دے اللہ تا محتاج دے اللہ تا از قال اللہ ارکلہ چوی اللہ تعالی یا عیسیٰ او عیسیٰ انی متوفیقہ زا اغسطن کے امتال را ورافعو کا اوچھا یاو دیر شما نقطہ وا 31 وا الله تہ پدیک محتاج و را فی او کا چون کمتال الی اخ فل زان کا او پاک اون کم دای دوا دیر شما نقطہ او پاک اون کمتال من الذین دا کا سن کفرو چ کفر کړه دے دا عین د بچ کوم پاکوم دي ته او گر زون کم آ کا سن لرا چتابیداری کړه دا فوق الذین پور تا دا کا سن چنکار کړه دے گرځو نه په دراجا کې اوچا ته معنا غي له درجه ور کوم یو يوم القيامه رزق قیامت پوري ثم اليا بیا خاص متا واپس استا سورا پس په سلاب کوم افما بین تاسو کې پاس کې چوي تاسو په یک اختلاف مو کاو ګوره دا آیات مشکل لګون تکي خو د میرزا یان یو څو نظریات دي میرزا غلام احمد ملعون درې داویو یا وېدا چړې سا مړ او بل دا چې د نزول نه مراد پیدایشت لابه بیا پیدا پیداکې او د پیدایشت نه مراد وې د ایسان مثال ده معنی اوس و ایسامل شوه دي او بیا چې راځي ایصال السلام چې راځلېږي بیا دیسو کې کم راځي نو هغه دا چې ایصال السلام بیا پیدا کیږي بیا به څنګه پیدا کیږي معنی داغه پشان ته یو بل و پیدا کیږي دا دغه خبره خرافات ده د مرزا غلام احمد قادیانی وملعون لیکن دا درېوالا دعوی غلط دي دا درېوالا دعوی چې کوم نه په نزول د عيسه علیه السلام کې احادیث متواتره راغلي دي احادیث متواتره په دې باندې چې عيسه علیه السلام ژوند دے او را کوزي کی با د نزول نه پیدایش مراده نه دي دا حقیقی معنی د نزول مراده بل دا چه دا عیسیٰ علیہ السلام مثل امن دا مراد دا داوا دیم بلکل دا زان یا غلط دا او عیسیٰ علیہ السلام اس جون دے دی او پاگی باندیم گن عدلہ دا قرآن او گن عدلہ د احادیث موجود دی بہترین کتاب شان ورشا کشمیر رحم اللہ لکل دی داننگ داغن مخ که علامہ ابن تیمیان رحم الله لکل القول السحی داننگ بهترین کتاب زمان گوستازو ارحمه الله اعلی کله دې القول الاتم في حياته عيسى ابن مريم محمد حسين نيلوي نور الله مرقده اغي لكله دې بهترين کتاب پدې کې او تفصيلونه راکشته خپل تدوي عبد الله ابن عباس فهلدي چې متوافقا نو دغه جواب دا چې اول خو دغه ز سره بالکل ثابت نه دي دا روایت او بل دا کدا ثابت شي نو دا معانه ممي او کاانې شي مطفیه چې زه ووج نهماملړکم نو نوه مړوم به دی چې کله دی بیادو نزول نه بعد را کووس نو بیا به پیثاله سلام مرگګ رازی که نه مرگ بر را سلام بیا دا ن نظره حاتیا نو پهشان بیا ن راځ پی یا دا چې غې بلکم دلیل وای چې ممه او به هرر کوئی امام مالک سر فرمایل چې مع ئ ساحه ایسا وفاد دی نو دا خبره بیسانه ده دا دس من البغاد تی یادا چه دا غین مراد بیوشی دا یا ما تا دا استقبال دا پار رازی او تابیر په مازی سرا دا پار تحقو کی وکون شویده یادا چه توافیف و قرآن که پا گانو مانو بانده رازی لکا اللہ میبنی تیمیار رحمه اللہ پا حوالا بانده شیخ دا باجوال زکر کئی توافیف و دریو مانو بانده رازی یاو توفی تاولفی کوم نه نو فمانه دو خوب کی روح دا توفی پا حالت توفی او ستودم دو توفی استعمالیږي په حالت د مرګ کم توفی استعمالیږي او چې روح او بدن جمیان احله نغی توم توفی استعمالیږي او دلته هغه ماناده بار کیفو خبر ترجمه د توفی چې کوم نه آ اوم غنيدي خدا مختصر فون تاکے کلام چھ اے سالے صلاۃ والسلام جوان دے دے او پدی باندے دا آیات نہ استدلال کول دا استدلال غلط تھے تقدیم تاخیر دے کہ داس ہوا یا زیادہ سے چلا ہوئے یا عیسی انی متوفی کا داراست معنی زتاو موسو او بیا بعدے وفات کوم چھ کلہ نزول نہ بعد شی دا مان ہم سیدہ نورم آیات کے گن مباحث تھی ا علمي اعتبار سره احاديث په دې باب کې ډېر غنډي حد تواتر تر رسیدلې دي چې اسلام و سلام حيات ده الله اکبر فَأَمَّلَّ زِيْنَا تَخْوِیفَ پسر چا کساندی چکو فریکرده عذاب باور کمز آئی لرا عذاب سخت په دنیا و اخیرت که او نبیده دی ده پارا سوکیم دادیان آور چا کساندی بشارتو چا ای ایمان رادو عملو که په طریقه ده پیانبر پس پورا پورا باور که اللہ تعالی دی لرا جنو ددی پورا پورا بور که اللہ تعالیٰ دیل راجعنا دی اللہ تعالیٰ مینہ نکیده ظالمانو سارا جملہ موت رضاید خال الہی لی صداقت ذالک نتلو دا مذکور بیان ولو منگا دیل را پتابانده دا آیاتونو نا والذکر الحکیم و دا ذکر محکم نا قرآن تا ذکر حکیم وی ذکر محکم دا نا یاره <سؤال> قران ما بیانوی دغه حکمت نشته سخت وایا استابس حکمتی مداري د ځان مداري جوړ خلکو لا کله چاپيانه کو او حکمت هغه توایا او کله حق پټو او کله بدعتي پس منځونه کو ته یکمو توایا ذکر حکیم د قران بیان ده کنه داغه حکمت ده د حکمت بل نشته رې انما سلايسا ویو ګران عيسى بغیر د پلاره پیداده نو زکه چې کم دنو دغه شو کنه زکه خدای دې موږ ته زکه خدای او چې بغیر د پلاره پیدا دې اټ نا مساله ای ساده جواب بهشکه حالت مثال د ایصال السلام پنس د لابه باندې پشان د حالت د آدم دې معنا چې یو جہاد کی تشبیہ ادمم با ادم علیہ السلام خو بغیر د مور او د پلار پیدا خو یو جہاد کی تشبیہ ادمم پلار نونو بیاغ تا ول خدای نوای چ سره 20 خدای و اے خالق زما شیخ د شا دغه کابل ګرام بوی په خلق سلور قسمت یو دا چې بغیر د واسطې د مور او د پلار نا پیدا وی لکه حضرت آدم دریم اغه مخلوق چې بغیر د واسټې د مور پیدا لکه حوا علیها السلام او دریم اغه چې بغیر د واسټې د پلاره پیدا لکه عیسی او بلدا چې د ډول واسټې سره پیدا وی لکه انسانانو انما مثال عيسى بيشكال تو مثال عيسى عليه السلام پنس پنس د الله باندې دا سیدل په شاند حالتو مثال د ادم باندې خلقوه من تراب دا 3 سو نقطه در در پیدا کړ د الله تعالی غلره د خارونه ثم قال بيو تو ويلو كون موجود ويلو تا كون موجود شو فیکون موجود شو بس ا د کي الله ته محتاج Kali Allha kumirna الله اکبر حق ثابت ته در طرفه دربستانه شیخ دویسا دو اوې به معنا کوله د کابل ګرام اوی به معنا کوله شیر دویسا دو به پندای شیخ بداوی الحق عبد ید عیسا ثابت ته در طرفه دربستانه پس مکه ګاتو من الممترینا د شک کون کنا اوس په کوم مسله پنځه مسله کې عبدیت د عیسا باندې 30 نقطې او 50 خپل د بزرګانو ذکر کړو <تصفح> موساج پیغامه مساله فمن حاجکا پس هرچا سوګرې چې جګړه کوي تاسو را اوس مباهله چې جګړه سره کوي وتوایرې زيره میدان ته شي مباهله کو چ جغل کئتا سراپ بارد الوهیت د انسان سلام کے پس د دینا چراغ لتا تامنال میں واسه ہا علم دلیل فقل و یا تعالی راشی بل منگا سامان خپلو زامن ستا سو بی بیان ستا بی بیان خپلو بی بیان ستا سو وان پوسنا منگو بیا با عجزو کو منگا دعا یا کوشش وو کو پدعا کے پس او بغرزو منگا لا ند اللہ تعالی پدروغ جنوبنده را میدان تشی چه سوک پدروغ جن دی سوک و عیسی خدای دی سوک و عیسی بندہ دی خدای ن دی الله ته محتاج دی تول براشو او مبہله بوکو مبہله بوکو چه سوک په کا بند دی الله دی ولا بری ورک او ظالمان دروغ جن دی الله ملعون گرسی خود داغیر پار شر دا چه تول به میدان تراو جبنا نا و کوم نسانا و نسا کوم انفسنا پلاوام راځي دا برابر او باسه ټولو او مباهله بعده مناظره وي چې مناظره کی خبره حل نو بیا مباهله خلق کوي شان ورشا کشمیری رحم الله میرزا یانو ته چیلنج جوړ کړو د مباهله دارنګ داغه شاګر د رشید قاضي سیبو قاضي شمس الدین رحم الله او زمنګ د اساتذو او استاد زمنګا سلسله کې راځي د مفتي صاحب او استاد مفتی مفتي سراج الدين صاحب استاد دی او سره ډېر پاتې شوی دی او زمونږ د تنظیم سره مو اوه حياتیان لچیلنج ور کړو ما خپل کیسټو مورې د لرو کتاب کوم لیکلې دي خو اغه یو میدان ته نور أغلې اغه یو بیا وی دانې زایل چې خط کلاو لګا د دې مشرحه به مباهله او چې په مناظره کې نه شو کولې وی رازه مباهله نه غزر لیکل دانه زایل لفظی دا امه ته په ګمراکه اوس نه زایل لفظی شو اوس نه زایل لفظی ورته چې خبره میدان نه رااله ان هاذا لو القصص الحق یقینا دا ما بیان دې بالکل رشتیا و ما من اله غرهه مساله توحید ذکر کوي کې شورو پ توحید اختتام پ توحید ځکه یزارا توحید ختمیږي و ما من الہن نشته یو الہ جت روا الا الله مگر الله دے حاجت روا صرف الله ف عیسی عبد الله معبود و ان الله او بشک الله خام ها اغه ذور حکمت والا ذور اور الله دے نو ف عیسی عبد الله معبود ف ان تولوا پس که چر دای واولیدل د عبد د ایساتا نو ف ان الله نو دے مفسد نو ف ان الله علیم بالمفسدین اللہ خو خبردار دے پا داس فساد یانو مبسیدینو باندے چه انبیاو لا الوحیت ثابت ای لکن ننسا با چه کم خلق راوتی او انبیاو لا الوحیت الله داس مبسیدان زا پی جنما و آخر دعوانا ان رب العالمین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 سلام رسیو اول عیسی پس بعد د وحدانیت د باری تعالی کې چاې کې درې باب شپک شپک او او اوهاریو باب کې پښ پک خبره ذکر کولی او د باب 3 په 3 زم خبره کې 15 اقوال د اکابرینو د عیسی علی السلام شغیو معجزو او درې در شنو کډې په عبد ید د عیسی اغه ذکر کولې عليه السلام الله اکبر قول یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمۃ سوایم